Pillanatok, életöredékek, villanások, felvillózó, képek, megállított pillanatok, gyerekkor, család, nem család, egy kamaszfi ismerkedése az élettel, boldogságok, kétségbeesések, dühőklázadásokon keresztül, mozaikokból, titkokból, elhallgatottakból összeálló történet. Zsemberei Péterrel beszélgetünk első könyve, a vigyáz kész kapcsán, írásról, életről, készülő új könyvről. Tartsanak velünk! Jemrei Péter a vendégem, és uh, szia Péter. Köszönöm Kezdeném abban, hogy uh, egy bű 5-6 -hát évvel ezelőttig te blogot írtál, és úgy azt gondolom, hogy az a könyva vigyáz, kész, bocsánat, az, az valamilyen módon nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, hogy az egyfajta íráskészség vagy, függetlenül attól, hogy hasonlót írtál, nem hasonlót írtál, de hogy mennyire kapcsolódik ehhez az egykori blogíráshoz. Azt gondolom, hogy nagyon kicsit alapvetően a blog az, az egy ilyen pillanatnyi mindennapi megnyilvánulás volt, egy ilyen, egy ilyen reflexió, nem, nem igazán napló, mert nem, nem ilyen napló típusú, ilyen leíró ö, szövegeket írtam a blogba, de, de ilyen, hogy mondjam, ezt szabad ötletek egyzékeként használtam a blogot, és talán a Vigyázz Kész az első olyan ö, ilyen rövid szöveggyűjteményem, vagy hát így nem tudom, minek nevezzük, szövegnek, ami ahol minden Megnyilvánulásom egy irányba tartott a, a napok során, ahogy írogattam, vagy ahogy gyűltek ezek a szövegek. Tehát a módszer hasonló volt, és a, a szövegek hossza is egy picit a blogos reflexből Tehát, hogy mondjuk a linearitás más. Abszolút, hogy van linearitása, uh -huh. és hogy van egymáshoz köze a szövegeknek, az az, az egy újítás a bloghoz képest. Azt, hogy abba hagytad a blog írást, nem írsz már, vagy nagyon egy-egy bejegyzés található, ugye az elmúlt egy évben, az azért van, mert hogy ez az írás nem engedi azt az írást? Igen, szerintem elsősorban azért, illetve egész egyszerűen vége van a tehát korszaknak. Tehát már nem... Már nem. Már nem blogolunk mi, bloggerek. Hát de vlogolunk. Mert... Vlogolnak a bloggerek. de én azt nem kezdtem el, meg azt így nem csináltam. Ez a blog dolog, ez egy, ez egy közösségi élmény is volt, nem csak, egy, nem csak egy megnyilvánulás, és nem csak egy fórum. Tehát mi, mi akik akkor a 2000-es évek elején közepén így, így, így blogoltunk, és ilyen úgynevezett én-blogokat csináltunk együtt, közülük amúgy többen is így szerzőként is jelentkeztek azóta. Mi így ezt így egymásnak is csináltuk, meg így, meg így azért is csináltuk, hogy ismerkedjünk egymással, meg találjunk más embereket. Tehát nem véletlen az, hogy a blognak vége lett abban a pillanatban, hogy megjelent a Facebook az életünkben. Az különben érdekes, hogy nem csak téged, de többek között téged, és Kornis Mihály pont ezen a blogon keresztül Pontosan. fedezett föl, és akkor jelentetett meg, vagy fölkért téged is írásra, de mondjuk azok a kortárs most már írók. Úgymond úgy uh, beszérkeztett. <gül> Aha, így van, tehát hogy az nagyon izgalmas, hogy egy blogból mennyi látszik a készségre, a tehetségre, az írásra, hogy... V vagy tudok mondani olyan blogot, vagy hát így emlékszem olyan blogra, aki aztán nem nem kezdett írni, meg nem publikált, nem kanonizálódott, mond, viszont, viszont én végtelenül tehetségesnek tartottam, és a blog formátumot azt, azt, ilyen, azt ilyen elképesztően jól, és, és, és ilyen nagyon kreatívan használta. De amúgy, ha most megnézzük a, a világban, így a, azt gondolom, hogy a TikTok a kreativitásnak egy olyan fóruma, meg egy olyan, olyan platformja, amilyen ilyen elképesztő, és szerintem biztos, hogy rengeteg filmes, meg rengeteg, uh, rengeteg ilyen úgymond kanonizáltabb művészeti ágat végző ember fog onnan is kikerülni. Biztos, mert ugye ez valamilyen módon a melegágya, vagy az iskolája, vagy a trambulinja annak, hogy, hogy tényleg kiválnak onnan a tehetségesek, Jöjjön egy kis zene, és utána visszatérünk, és zsemberi Péter, bocsánat, rosszul mondtak az elején. Semmi benne. from your worry The selling blanks down at the DMZ The banking on the sound and fury Makes you wonder what it all's got to do with me Bloodless for now Ömmeri Péterrel beszélgetünk, Andrew Börttől a Bloodless című számot hallották, és a kötetedről, a vigyánsz készről az jutott eszembe olvasás közben, hogy bizonyos tekintetben van egy időtlensége. Szemben a most készülő írásaiddal, ahol eléggé kitapinthatóan mikor és ahol, ennek van egy időtlensége, kevésbé tapintható ki, hogy mikor játszódik, csak nagyjából. De nagyon érdekes, mert a cím alapján ott van a Taxi Sofőr DVD, ami mégis valamilyen módon nagyon sok mindent jelez. Ugye ez egy 76-ban készült, akkor talán aranypálmát nyert film volt, ami szól az éjszakáról, szól a Taxi aki egyfolytában nézi nappal a tévét, a tévének fontos szerepe van ezekben az írásokban. Meg ott van az a dühöttsége a taxisofőrnek, aki meg akarja változtatni a világot. És ahogy ebben a Kamaszfiúban is ott van, hogy azt gondoltam, hogy persze nem véletlen, hogy mi kerül oda, tehát hogy mi a párhuzam a taxisofőr, meg a te e, ábeled között, a, a főhősöd között. Ő nagyon sokat gondolkoztam, meg Tunk a szerkesztővel együtt, Györgyborival együtt. a azon, hogy, hogy mi legyen arra kazira írva. És szerintem a taxisoför az pont ezért lett, mert, mert a taxisoför és Abel az ők nagyon hasonlóak. Tehát a, azt a fajta magányt meg azt a fajta ilyen magára hagyottságot, ami a ami, ami a az élménye abban a filmben, az, az, az nagyon megvan az ábelben szerintem, és ez amúgy alapvetően egy kaminga of állapot, tehát egy, egy olyan olyan vállási állapot, amit szerintem mindenkinek meg kell tapasztalni, vagy így valamilyen szinten mindenki átmegy ezen a, ezen a mély, mély egyedüllét, és, és ilyen és ilyen világba vetettség, és nem tudom, hogy mit kezdjek ezzel az egész valóság dologgal érzésen, és és a, a másik, ami szerintem nagyon fontos, az a, az, az hogy, hogy Ábel is egy ilyen kemény csávó, egy ilyen, egy ilyen kemény fizikai, ilyen éjszaka fekvő a szülei könyvei bekésdobáló ilyen, ilyen Tökös gyerek, akik, akinek így van egy ilyen belső világa. És ami még szerintem ilyen hát releváns. Tökös gyerek, bocsánat, ah. de közben olykor könnyre fakad. Tehát, hogy egy olyan elképesztő érzékenysége van, ami nagyon-nagyon sok ilyen sketchben visszajön, a telefonbeszélgetés az orvosnál, és sok-sok, hogy, hogy ez a kívülpáncél belül, belül. Igen, igen. Vagy a páncél azért van, mert hogy belül annyira, annyira érzékeny, meg annyira törékeny. Ö, tehát nyilván egy ilyen kompenzáció is ez, meg egy póz. Ö, de aztán meg látjuk, hogy vagy így, hát aztán az ábel életében majd az kell akkor, hogy ez így hogy, hogy talál... Hogy, hogy nem tudom, milyen, milyen középutat talál, valószínűleg ezt nem fog megírni sose. Az izoláltság az a szeretetlenségből fakad, hiszen azért van egy olyan furcsa bezártsága, egy őt körülvevő, nem azt mondom, hogy nem szerető, de mégis egy nagyon nehéz család. Igen. Ö... És a rengeteg titok. Igen, az, azt hiszem, hogy, hogy egy tini az... Egy téni számára ez a legegyszerűbb reakció, hogy, hogy így a tüskéit, és ő így mindenkinél erősebb, meg jobb lesz, amikor, amikor így meg van sebezve. Ú, így így nincs, nincs is más eszköze, nem, nem is igazán érti azt, hiszem egy, egy ilyen késő gyerekkori valaki, hogy hogy tudna másképp megbirkózni ezekkel a dolgokkal. Te mennyire voltál lázadó a Én nagyon nem. <gül> én, én kifejezetten konformista voltam. A, az önképpen nagyon ügyesen nagyon ügyesen csinálta, tehát hogy nem volt minek ellenállni. Tehát hogyha mindent csinálhatsz, akkor nem fogsz semmit olyat csinálni, ami ami, és ez nagyon frusztrált is, mert az összes kortársam borzalmas lázadásokba volt, és, és a lányok kifuratták nem csak a fülüket, de az orukat, meg nem tudom mindent, ami tiltva volt, mindenki mindent kipróbált, meg nem tudom én, meg ilyen teljesen komolyan. Ez akkor lehet, hogy nem így. véletlen különben ez a írás. Hogy Ábel hogy ilyen? Hogy hát, így, hogy rajtad keresztül Ábel ilyen. Igen. Hát, hogy igen. legalább az, hát az Helyettem is. Aha. Helyettem is egy picit, picit lázad, meg egy picit így így szembe megy a világgal. A másik, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a betegség szinte mint egy metafora ott van végig az összes történetben. Lehet ez a betegség egy komolyabb, egy ráktól való félelem, lehet ez a betegség egy kar lehet ez a betegség egy kozmetikai kezelés, de valamitől nagyon-nagyon végig, köti, egy szára fűzi ezeket a történeteket. Tehát, hogy ez a betegség mitől kap ekkora hangsúlyt? Ez engem is meglepett. Régebben azt gondoltam, hogy akkor írok jót, hogyha a végén, amikor elolvasom, akkor így, akkor így meglepődök, hogy ez, hogy ez milyen, és ez például egy ilyen a, a könyvben, hogy, hogy így utolag vettem észre, hogy fú, Mennyi ilyen, mennyi ilyen dolg van. Szerintem alapvetően amúgy a, az íráskor csak az mozgatott, amikor ezeket így beleraktam ebbe a szövegbe, hogy, hogy ilyen határponti, meg ilyen, meg ilyen éles helyzetekről legyen szó. De azt gondolom amúgy, hogy, hogy egy betegségben nagyon-nagyon sok minden kiderül az emberről. Tehát arról, hogy, hogy mennyire Megtalálni a saját közepét, hogy, hogy mennyire, mennyire viszik el a gondolatai, hogy, hogy mennyi félelem van benne. Ö, és valószínűleg ez, ez, ez az, ami, így, ez az, ami így, így szerettem volna, hogy kiderüljön, vagy így, ezért találtam rá ezekre a helyzetekre, meg ezért találtam ki ezeket a helyzeteket, hogy így. Jöjjön egy kis árlópark, és utána beszélgetünk tovább. My clothes are sticking to me, and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows, where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't No, it won't hurt, so Won't hurt so much forever Won't hurt so much Won't hurt so much forever Won't hurt so much Won't hurt so much I know you can't let go Of anything Demeri Péterrel beszélgetünk, Árló Pársztora Hörtet uh, hallottuk. Írsz, vagy készül egy új, uh, nem is tudom, könyved, regényed, abból hoztál szövegeket, és nagyon izgalmas, mert egyhogy kitapinthatóbban jelenléd benne, amiről az előbb mondtam, a másik, hogy hogy más a hangja. Tehát egyes szem első szemében, de egy női hang. Igen. Egy női hang, tehát ebből a nagyon azt mondtad, hogy kemény csávú az ábel, tehát van egy ilyen nagyon férfias, amúgy izgalmas, mert hogy a vigyász kézben kiemelsz szavakat, ami férfi szavak, mint a nadráxi, mint a most nem tudom fejből idézni, igen. tehát, hogy még a szavak is hitelesítik a férfit, és akkor ezek a darabkák, amikből majd egyszer lesz valami arról mesélsz is, azok női hangon szólnak. Igen. Ö, ebből, ebből a dologból ez a fix, hogy, hogy nő. De hát ez <laughs> egy fontos fix. Ez egy fontos fix, igen. Ö, a, nem tudtam, tehát hogy, a, hogy mondjam, nekem a férfi az egy minimalista ö, dolog. A, ö, ö, nem tudom, hemingway tudom mondani, aki szerintem ilyen quint eszenciális, ezt le is pozörködte ő ott a, a, az élete során, hogy férfi. Ö, és hogy az ő ő, ő csinálta meg azt a fajta minimalista hozzáállást, amit azt mondjuk a Raymond Carver ő, szinten amerikai, de említhetném a, az Edward Hoopernek a, a, a festményeit is, amik szintem ilyen iszonyatosan férf. Tehát tele van érzelemmel, de nincs, nincs oda írva. nincs És hogy... Ő, és ennek kell Ilyen hogy, ilyen ellen... Hogy, hogy, hogy, na, tehát, hogy nagyon rá voltam erre be, erre az érzésre, meg erre, a, erre az alkotói hozzáállásra, tehát ez a keveset mondva megpróbálni sokat mutatni, meg sokat mondani, és, és amióta kész lett a vigyázkész, kész, és lesz meg lesz szerkeztve, és így elengedtem, meg nem tudom, azóta így nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit hogyan kéne tovább lépni, hogy ne egy ugyanilyet, vagy ne egy ilyen nagyon hasonló Szerintem írjak. nézzük is meg. Olvassam. Aha, hoztál egy részletet. Egyáltalán nem garantálom, hogy ez benne lesz abban, ami most készül, de. de nem baj, munka folyamatban vagyunk. Igen. De ez egy ilyen ihlet, ihlető, ilyen, ilyen alap, alapköletétel szöveg. Ö, és ez még egy. Hát valamennyire reflektál így a, így a mostanra, és mostanában azért megkezdek ellépni ettől, de mindegy. Szóval tükörbörtön, tükörtön. Amikor a férfi a laptopomon azt mondja, hogy end jump up, akkor látom magam az ablakokban. Az egyik szemben van, a másik balra tőlem. Az egyik ugrásnál, az egyikben, a következőnél a másikban pillantok magamra. Mert nem úgy nézem a testem, mint a bármikor tetszhetnék bárkinek. Nem tudom, ez mikor múlt el. Várom, hogy elkezdjem úgy érezni, mintha a tükörben ütemesen megjelenő test nem az enyém lenne. Hogy már akkor lefelé hajoljak, amikor az ablak tükrében a törzsem még felfelé halad, mint amikor csúszik a hanga sorozaton, de egy ideig nem veszed észre, csak fura. Aztán amikor észreveszed, akkor már idegesítő. Már voltam a boltban, minden nap elmegyek. Lassan vezetek az út minden méterén, próbálok úgy csinálni, mintha ez egy teljesen átlagos út lenne a falu meg a kisváros között, mintha valami dolgom lenne, vagy mintha épp nem lenne semmi dolgom. Csak úgy vezetnék, és közben zenét hallgatnék. Mintha ez egy átlagos, semmi különös zene lenne, aminek lehet hangosan énekelni a refrényét. És nem egy minden nap ugyanolyan autózás lenne el a városi boltig, amit azért csinálok, hogy ne örüljek meg a tökéletesen egyforma napjaimtól. Ma is vettem fokhagymát, van körülbelül 6 kis zsák fokhagymám, az 30 fej fokhagyma, az mondjuk 240 gerezd. A laptopomon a férfi most támaszokat kér. Vissza kell térnem a saját testembe bele kell jönnem a tükörről. Ezt a férfit követem hónapok óta, minden nap másik tornát csinálunk a férfival, én, meg akik még ott vannak vele egy szobában három férfi és három nő a tornák ismétlődnek, bár kétszer egymás utáni napon sosincs ugyanaz újra. mert kívülről tudom, hogy melyikben mikor kezd el kiabálni, és önkos sietni kell. Pontosan tudom, hogy melyikben mikor mit mond. Mégis mindig elmosolyodok a viccein. Ha oda megy a három nő közül valamelyikhez, és úgy magyaráz a gyakorlatról, hogy majdnem hozzáér, még mindig feltékeny vagyok, pedig rég elolvastam, hogy meleg és férje van. Nem tudok fekvő támaszozni, nem is akarok. Nem szeretném, ha izmos lenne, akarom. Nem szeretek tornázni, a férjem miatt csinálom. Pedig nem hagyna el, ha kövér lennék. De ha izmos lennék, akkor sem maradna velem hétközben. Ő bejár dolgozni, én meg nem. Ő szereti a várost, még így is, hogy nem lehet sehova sem enni. Ül a kocsiában, lassan megy és nézi a házakat. Úgy csinál, mintha ez egy átlagos út lenne a városban, mintha valami dolga lenne, csak úgy vezetne, és közben zenét hallgatna, Hogy én szoktam. Csak neki tényleg van dolga. Vagy nem tudom, de nem gondolok rám. Az utolsó öt percben idétlen helyben futásszerű gyakorlatot kell csinálni. A férfi nagyon kiabál, azt mondja, hisz bennünk, meg tudjuk csinálni. Én csak a szememet nézem az ablak tükrében. Onnan nézek vissza magamra, hogy meg tudom egy csinálni. Mögöttem a sötét. Ezen az oldalon kilométereken át csak szántóföldek vannak. Több kilométernyi sötét csinál tükröt az ablakból. Világosban látszanak a hegyek, de én nem szoktam kinézni, csak ülök a laptop előtt és magyarázok a munkatársaimnak. Háromig van világos. Amikor még a városban laktunk, úgy gondoltam négyig van világos télen. Akkor úgy gondoltam a tél valami évszak. Itt vidéken a tél semmi csak sötét és éhezés. Érzem, hogy az őzek meg a rókák nézik kívülről a ház fényes ablakait, ahogy az autómat szokták az út mellől. Direkt várnak, hogy közel érjek, érjek mielőtt átszaladnának hát, ha elütöm őket. Állatok hivatalosan nem ölhetik meg magukat. Nézik, ahogy ugrálok idétlenül. Nem gondolnak semmire, csak hogy lehe lehet-e étel meg meleg. csak ne gondolhatnék semmire. csak ne kéne ugrálnom, hogy sovány maradjak. Bár a férjemnek mindegy lenne. Valamelyik nap egy róka ült az úton, nem ment sehova. Várta az autót. Megálltam. A róka, mintha hunyorgott volna a fényszoromtól. Szép, dúszőre volt, téli bunda, mondaná a férjem. Szinte kövér volt a róka. Mint a róka volt, mintha a szútja rajzolta volna. Rám nézett a fényen át és bólogatott, mintha az autó lenne a siratófal. Fel mozgott a feje, még egy kicsit oldalra is, mintha nem bírna elviselni a gyászt. Egy pillanatra felemelte a fenekét, és tett egy fél lépést az autó felé, Remegett a hátsó lába, csurgott közte a vizelet. Arra gondoltam, hogy a haldokló emberek is egy nagy fény felé mennek. Meg ez a döglődő róka is. A kanyarban álltam, bekapcsoltam a vészvillogót, tolattam egy kicsit, és nagy évben kerültem ki a rókát. Nem tudtam kinézni rá, amikor mellette voltam, mert a jobb oldal mellett volt, így is túl nagy nekem ez az autó. A tükörben meg nem látszott semmi. Végre vége. Még van a nyújtás. A férjem szerint ez a legfontosabb. Még három perc. Péterrel beszélgetünk, és épp a zenéről beszélgettünk, így még azt szólt a szólta tól a Sedona. Sedona, és hogy ez egy filmnek a részlet, és mennyire erősek a képek nálad, vagy mennyire fontosak, és azért meditáltam, hogyha Kell. nekem nem fontos, hogy ki legyen mondva, hogy ez egy regény, vagy hogy ez egy novella fűzér, vagy hogy ilyen áll, de hogy alapvetően nagyon erős képek lettek fölfűzve egy történeté, talán. Tehát hogy mit jelent az a képiség nálad, ami valamilyen módon meghatározza az írás módot, az írás nemet és sok minden. A nagyon sokáig. Ö, Hát ezelőtt a könyv előtt egy tizen jó néhány éven keresztül foglalkoztatott a szöveg és, az ír, és a képek kapcsolata. Reklámszöveg. A reklámszöveg is, ugye ott is a képszerűség fontos, és ez meg egy ilyen szakmai ártalom, ami így, ami így rám ragad, de, de voltak olyan olyan mondjuk ilyen képzőművészeti koncepciók is a fejemben, hogy, hogy az milyen lenne, hogyha bemennénk egy kiállító térbe, ahol, ahol ö, fehér vásznakon csak szövegek vannak, ö, de mindegyik egy képleírás, vagy nem tudom, most ez így nem, nem annyira elég közhelyes, vagy, vagy, vagy nem tudom, de hogy, de hogy igazából ö, ilyen, szerű ötletek, hogy a kép a, a szövegnek a, a fizikai képszerűsége is, meg a leíró képszerűsége a is. Van ilyen, ahol... Van, persze, ez nem egy spanyol viasz, amit, amit mondok, és, és hogy igazából úgy indultak ezek a szövegek, hogy ezek fényképnek íródtak. Tehát az, az lett volna az alapkoncepciója a vigyázkésznek, hogy ugye minden családban vannak olyan cipős dobozok, amik, amik valamilyen felmenő halála után előkerülnek egy alsó fiókból, és így elkezdjük őket megnézni, és örülünk, hogy sikerül valakit beazonosítani, és érdeklődve nézzük azokat, akiket nem. És van, ami színes, van, ami ilyen fodros szélű papírra lett nyomva, van, ami fekete-fehér nagyobb. De neked is van egy ilyen cipős dobozod? Nekem is van, persze. Persze, anyukám után maradt több is. És, és az például egy erős nyomaték volt ennek a könyvnek a megírásánál? Hát az azzal kapcsolatos emlékek azok mindenképpen. Tehát egy olyan élmény szerettem volna, amikor így láttam, hogy egybe tartanak ezek a szövegek, ami egy, ami egy ehhez hasonló élmény, hogy így, hogy így ránézek egy-egy képre, mindegyikbe jó belenézni, mindegyiknek van valamilyen valóságszaga, és úgy nagyjából lehet érezni, hogy ezek a szereplők ezek... ezek ezek egy környezetben éltek, és közük van egymáshoz. Nagyjából be lehet azonosítani, hogy milyen viszonyok vannak köztük. Hát ebben a könyvben az apa viszony érdekes, bár az anyaviszony is érdekes, de hogy az apa viszony, amitől Ábel az a férfi lesz, az a az a nyers és olykor megengedhetetlen stílusú, az egy furcsa apavilágé. Milyen ez az apa, vagy milyen az a férfi világ, amit a te könyved mutat? Ő, az ábel az apa viszonya az ugyanúgy, de a könyv, tehát ilyen szilánkos, ilyen darabokból van összerakva. Nem véletlen, Ő... hogy szilánkosra az a kors. Nem, Nem véletlen, hogy szilánkosra török, ah, igen, amúgy tényleg. És... Ö... És ezeknek a szilánkoknak az összetartó eleme az, az a hiány, meg a vágyakozás igazából. A, az a fajta önmagának be nem ismert ö, vágy, de egyben félelem, hogy megismerje az igazi apját, meg az a, az a rettenet, amikor megkapja először, meg rájön arra, hogy, hogy úristen, nem, nem az van, amit ő gondolt, hogy ő így át volt igazából ebben a nagyon fontos dolgban, és, és igazából a legtöbb agymenés a szövegben, úgymond agymenés, azok az ábelnek azok a kísérletei, amivel ő megpróbálja megkonstruálni azt a férfi, meg képet, ami képet, ami, amire alfosz van szüksége, hogy így fel tudjon nőni, meg így, meg így egyetlen létezni tudjon a világban. Hát ez egy izgalmas felnövés könyv, különben, és nem csak fizikailag, nem csak mentálisan, tehát hogy nagyon sok szempontból van itt egy növési folyamat. Igen, a, ez, ez végül is ö, aztán a szerkesztésben is így ö, ez érvényesült, hogy egy picit lineárisra szerkesztettük aztán így a szövegeket. You came to say Stephen stephens a Chicago című számot hallottuk. Zsemberi Péterrel beszélgetünk, részben a kész részben a új születő regények kapcsán, és egy picit beszélgessünk a zenékről. Azt éreztem, hogy nagyon ezek is valahogy összetartanak, és ugyanúgy képek, tehát hogyha ezt a ezt az analógot, vagy ezt a jól működő szimbolumot elfogadhatjuk, akkor hasonló módon képek, mint az írás, de mégiscsak föl lehet fűzni egy sztorivá. Egy-egy mondat, vagy egy-egy felszó, meg egy-egy hangulat, egy-egy dallam fontos ezekben nekem. Tehát a, az Andrew Bert számba az, ahogy, ahogy kimondja az, hogy Katalónia, és hogy, és hogy 1956-ban Katalónia, és így egyáltalán nem értem, hogy mi volt 1956-ban Katalóniában, de az egyszerűen imádom azt a számot, például ezért a, az árlopák, aki amúgy egy ilyen teljesen, Szia, teljesen pop, tehát pop, egy, egy, pos, egy, egy, egy, egy, egy kicsit ilyen szeregyerek. Őnála van egy olyan, hogy hogy, és nem ette meg az ebédjét, <gül> Ami, amit így, azon kívül, hogy tök jó szám, így imádom, meg így, de hogy így, és, és hogy ezek nekem ilyen, ezek mostanában a hangulataim, ezek a számok, és fura módon valahogy nekem ezek mindig működnek, tehát hogy be, hogy hogy ilyen, van mondjuk száz ilyen szám, és, és, és minden alkalommal mindegyik, így, így, így meg tudja nyomni azt a gombot bennem, amire így szükségem van. Kocsiban hallgatós, vagy, vagy az íráshoz is hallgatott? Ö, vagy? Én a kocsiban hallgatom az íráshoz, ha, ha írok, vagy dolgozok akkor szól, akkor kevésbé tudok figyelni, de de igen, egy ilyen hongkulisszám van, tehát egy ilyen, van egy ilyen folyamatos ilyen, amit így nem is tűr meg a környezetem, tehát én tök sokat vagyok otthon is fülhallgatóban például, mert, mert, mert így nem nem De ez hát szerinti. az meg ad egy külön az, az élményt, hogy a fülhallgató az annyira, az saját, mint Ábelnek a saját izolált világa, az igen, egy picit igen. olyan, igen, hogyha a mostani könyvedet, a vigyázzkész, meg a készülőt egy-egy zenével, vagy egy-egy hanggal le lehetne írni, akkor, fú, akkor le tudod-e írni, hogy... Hát szerintem a vigyázkész, az egy ilyen komor, ilyen... ilyen tehát ezek az zenék, ezek tökre ilyen vidámak, meg ilyen, meg ilyen jó hangulatú dolgok. Nekem a Vigyázkész az mondjuk ilyen Sosztakovics, vagy, vagy ilyen, tehát egy ilyen, egy ilyen modern klasszikus, ilyen nem, nem túl vidám, ilyen falsúlyos hangulatú dolog. A mostani az, az sokkal, sokkal inkább ilyesmi, mint amiket most hallgatunk. És akkor még most jön egy szám, a The Wave Pictures. Igen, ez Miért nekem a, a párkapcsolat, <gül> ez a szám. Hát akkor hallgassuk ennek fényében. <gül> If I made it pictures az I love you, like a hallottuk, ami, mint Péter mondta, olyan, mint a párkapcsolat, vagy az ő párkapcsolata. Nagyon köszönöm, hogy itt voltám velünk, Zsemberi Péter volt a vendégünk, megjelent könyve, amely a Margó Fesztiválnak a listájára is rákerült, a shortlistjére, a vigyáz, kész. Jó volt veled beszélgetni a jövő héten Szegő Jánosvárja Önöket Székely-Szabocs költővel. Addig is búcsúzom, megköszönöm figyelmüket Angmester Csorba László nevében is további szép estét kívánok Martonévát hallották. Felső közlés Tal és szöveg első kézből, A szerkesztő Páimárk. Belső közlés